Друга книга «Царів» Розділ шостий Пророчі учні сказали Єлисеєві Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас. Дозволь, отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там, Місце, де б могли осістись А він сказав Ідіть, один з них просить Зроби нам ласку, іди з твоїми слугами І він сказав Добре, я піду От і пішов з ними Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала в воду, і він скрикнув: Ой пане, та вона ж позичена. Божий чоловік каже: Де вона впала? Той показав йому місце. Тоді Єлисей, зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже Лови. Той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли арамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам «Зробіть засідку ось там і там». Та Божий чоловік послав до ізраїльського царя сказати «Бережись проходити тим місцем, бо Арамії сидять там у засідці. Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік. І так попереджав він його, і цар устерігся. Так було не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось цим. Скликав він своїх слуг і каже до них – «Чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує Ізраїльському цареві?» Один із його слуг відповів, «Та ніхто ж інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі, то він доносить Ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні?» І повелів цар, «Їдіте, та подивіться, де він! Пошлю за ним, щоб його взяли!» Як же донесли йому, ось він у дотані, то послав він туди коней, колісниці і багато військових. Прибули вони вночі і оточили місто. Другого дня встав Божий чоловік уранці і вийшов, аж ось військові з кіньми і колісницями – Облягли навкруги місто. Слуга йому каже, «Горе мій пане, що нам оце чинити?» Він же сказав, «Не бійся, бо тих, що з нами, більш, ніж тих, що з ними». І почав Єлисей молитись, і сказав, «Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив». І відкрив Господь слузі очі, і дивиться він, гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же Арамії пустились проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши, «Побий, благаю, цих людей сліпотою!» І вдарив їх Господь сліпотою за словом Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм, «Це не та дорога, це не те місто. Йдіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте». І привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав, «Господи, відкрий їм очі, щоб вони бачили». І відкрив їм Господь очі, і побачили, що були посеред Самарії» побачивши їх, ізраїльський цар спитав Єлисея: "Чи мені їх вистинати, батьку?" Він же відповів: "Не вбивай їх. Хочеш убити тих, яких не взяв у полон твоїм мечем і твоїм луком? Постав перед ними хліб і воду. Нехай їдять і п'ють, і нехай собі йдуть до свого пана." І справив їм великий бенкет, і як вони понаїдались і понапивались, відпустив їх, і пішли вони до свого пана. З того часу арамії не сміли більш робити наскоків на ізраїльську землю. Та після цього Бенгадад, арамійський цар, зібрав усе своє військо, двигнувся та й обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів А чвертка каву дикої цибулі – 5 срібних шеклів І як ізраїльський цар проходив раз по морі, заголосила до нього якась жінка «Поможи, пане мій царю!» Він відповів коли тобі не допоможе Господь, то звідки я тобі поможу? З доку чи чечевила? Потім спитав її цар: "Що тобі?" А та: "Оця жінка мені сказала: "Дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли, а як на другий день я їй сказала: «Давай сюди твого сина, ми з'їмо його!» То вона сховала свого сина. Як же почув цар слова жінки? Роздер на собі одежу, він же ходив по мурі, і народ бачив, що під сподом на його тілі було вереття. І сказав він, «Нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата, Зостанеться сьогодні на плечах у нього Тим часом, як Єлисей сидів у своїй хаті І старші сиділи в нього Послав цар поперед себе чоловіка Та перш ніж посланець увійшов до Єлисея Цей сказав старшим Гляньте, той син душогубця послав до мене чоловіка Щоб стяти мені голову «Глядіть же, як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чуєте за ним кроків його пана?» Ще він говорив до них, а вже прибув цар до нього і каже, «Бачиш, яке лихо від Господа! Чого ж мені ще звірятись на Господа?»